torno obert de, de paraules si algú vol fer alguna pregunta. La, la manifestació que es va fer l'altre dia per dir prou, què? S'on ha parlat més? Avui és l'independent. No, per què es pot fer? Bé, home, jo penso que ja senta, sento un precedent. Jo penso que la, de, la del 18 de febrer del 2006 eh, podríem haver-nos fet la mateixa pregunta i en canvi va ser una manifestació decisiva per l'èxit d'aquesta última, vull dir que tot s'ha de mirar una mica de perspectiva, tot és un procés. A l'anterior, per exemple, a Convergència no s'hi va voler afegir, tot i que al carrer hi havia molta gent de Convergència, el partit no va voler s'hi afegir, i en canvi ara ho ha fet. Per tant, potser aquesta, aquesta manifestació d'ara ha servit perquè a la propera també hi hagi el PSC. No ho sé, però penso que les coses s'ha de mirar en perspectiva. i no pot ser que 700.000 persones demanin el dret de decidir el carrer, no pot ser mai inútil en una societat. si anaves a respondre alguna cosa no, jo estic d'acord amb el que ha dit en Xavier tenia un professor d'història que explicava que la història és una baula que va fent una petita baula, una altra baula una altra baula. aquesta manifestació jo penso que és una baula el que passa és que això aquesta, que no, no se'n senti parlar també ens ha de a veure ens ha de portar també a pensar una mica en tot Fixeu-vos bé, hi ha varios elements perquè no se'n senti parlar. Una, la premsa té els seus titulars, diguem propietaris i tenen els seus interessos i la premsa té uns interessos determinats que són doncs, vendre però tenen unes determinades afinitats. Per exemple, hi havia un diari de llarga tirada que si te'l llegies, aquell dia, el dia abans sí, eh? però si te'l llegies tres dies abans aquella manifestació no existia, semblava que havies d'anar a buscar-la en algun altre punt. No? Una qüestió és aquesta. Una altra qüestió és que... Jo penso que l'Orwell en 1984 no en va endevinar ni una i ho va endevinar tot. Ell deia, vindran els marxistes, vindran els marxistes i ja veuràs com canviaran la societat. Escolta, no ha vingut els marxistes, però eh, ens han donat tanta informació, ell va dir que ens la traurien. Doncs no, ens han donat tanta d'informació que una cosa ens treu un altra, amb el qual tots ja estem habituats a que ens ha passat a tots. Ostres, això fa eh, tan poc que va passar, o això fa tant que va passar, per què? perquè una notícia ens va traien una altra. I una tercera qüestió, tercera qüestió que és la perspectiva que deia en Xavier. Jo penso que els anàlisis polítics s'han de fer en perspectiva, per això jo he presentat, he començat el meu, la meva presentació, el que estem visquent avui feia molts anys que s'estava coel·li. I avui estem visquent una part d'allò que es havia cuit fa anys. Aquesta manifestació d'avui, bé, jo penso que ha quedat, doncs, potser a no la premsa ha quedat esmortaïda i tal, però si tu poses orella no ha quedat esmortaïda. Eh? Molta gent s'ha donat que havia de sortir. I fixeu-vos que aquesta manifestació ha aglutinat Diferents aspectes. Alguns eren el dret a decidir, d'altres no era el dret a decidir, els altres era el dret a protestar sobre les infraestructures. S'han aglutinat diferents motius. Jo, per tant, penso que el debat, l'exposició, l'oposició, les manifestacions, jo penso que no, no és mai res perdut. Mai hi ha res perdut. Jo ja. ja volia fer, ja fer un comentari, esclar, preocupat pel que està passant i intentant analitzar el perquè passa... Penso que hi ha un mal que és terrible, i és la llei electoral. Mentre la llei electoral sigui amb aquestes llistes tancades, i el que aspira a alguna cosa es pugui col·locar de la manera que sigui, fent-se simpàtic o fent-la a la banqueta, amb una llista, i ja estàs col·locat. Aleshores, aquest debat que s'invoca, aquest debat democràtic, queda mancat, perquè, esclar, la gent va perdent il·lusió, diuen, con. si l'últim o el meu vot no serveix per res, i hi ha aquesta instal·lació en anar fent, en el vivint de és clar, com li donem el desllurigador? La voluntat del poble ja és, per això surten 700.000 persones. En aquest moment de desmotivació que surtin 700.000 persones té molt de mèrit. Ara, això que catalitzi amb un moviment, quan no és època de líderes carismàtics, aquest moviment és el poble que ho ha de fer, això. I com, el, com, i, i, I com ho presideixes? I com ho presentes? Jo no crec que els partits actuals, davant el, la problemàtica que Catalunya té, davant a Castella per entendre'ns, són incapaços de presentar una llista electoral, una candidatura electoral, autor, eh, independentista, clara, de ruptura i de dianèmic, i que el poble potser la seguiria. Però aquestes peigades no la faran. Són pensaments que en vénen així de vol, però... Jo sé que voldria dir que... Eh, el que jo penso, eh, per exemple, de la manifestació que hi va haver, i el Ramon ho comentava, no? hi havia el tema del dret a decidir, però moltes coses. Jo sí que la valoro, eh? 700.000 persones al carrer són moltes, però veníem d'una situació molt magra, amb molts temes i amb molta gent descontenta. Jo mm, crec que malgrat la societat ens ho creiem, no sé fins a quin punt no hem de fer la pressió. Quan jo deia França, per exemple, s'hagués implantat no? en el tema de, del transport, no bé, el que vull dir és que no em sembla bé barrejar temes problema amb la sanitat i hem d'aprendre a queixar se de la sanitat. Més enllà de tot el tema independentista i de més, eh, que, que ja ho trobo bé, però hi ha temes concrets que hem d'aprendre a queixar-nos, a queixar-nos davant de Convergència, davant d'Esquerra, davant d'Iniciativa, davant del PSC. Tenim, jo crec que hem perdut eh, una mica la constància de la queixa. Quan, hi havia un, quan no es podia queixar la gent eh, tothom ho reclamava, però ara si tu creus que t'eteren malament el cap o que no hi ha bones instal·lacions, quants aranyencs, per exemple, a Arenys, hem fet queixes del cap, per exemple. No? És a dir, tenim problemes d'infraestructures, i tot ve de finançament, eh? però tenim problemes d'infraestructures amb el tema sanitari, amb el tema de l'ensenyament, i ha molts problemes, però jo crec que hem de començar, primer, per queixar-nos particularment de cada un dels temes, per posar els polítics a les cordes. Els polítics siguin de Convergència, siguin del PCC siguin d'esquerra, a les cordes. Perquè si no jo entro en aquesta... És a dir, tots ens il·lusionem. Jo crec que fa 8 anys, que és el que deia, eh? quan hi va haver la presidència de Pasqual Managall, jo recordo que llavors estava a la ràdio i escoltava mitjans de comunicació i demés, hi havia com una sensació de que, de que aquí començava un canvi, de que hi havia aire nou, de que es necessitava una renovació, fins i tot per, per una qüestió de molts anys al poder de, del president Pujol. Eh? 8 anys després... Eh és que han entrat en l'engranatge i aleshores no hi ha cap canvi jo crec que hem de començar crec sincerament que hem de començar amb les queixes amb aquesta part de diàleg que deia el Ramon eh? que és el diàleg, que és debatre que és queixar-se que és anar atacant cada un dels problemes i posar els líders polítics a les cordes és a dir, que no puguin anar -hi... després de la manifestació sí que és veritat que es va apuntar Convergència i que hi havia gent d'Esquerra que hi havia per exemple l'expresident Managall però, però què més hi ha hagut? És a dir, què ha significat després? Ah, perdona, eh, sí, en certa forma estic d'acord, en certa forma no. És dir, queixes... Eh, Déu-n'hi-do les queixes, no? És dir, si, si tenim la fama de que és un país que es queixa ordinament, de que és de, davant d'Espanya... Però bueno, eh, l'opinió que tinguin a Espanya... Cony, mm. l'opinió que tinguin a Espanya és, és interessant, perquè, perquè, de fet, estem dins d'Espanya, tu. És sí que sí que... Eh, a veure, queixar-se. Queixar eh, però per davant de qui? Davant de què? No? Quin és el mecanisme? Queixar-se perquè sí? No, no, jo quan parlo és... Està molt bé queixar-se de, de coses quotidianes, de, de, de problemes quotidianos, de que si no funciona la sanitat, en un aspecte local, per exemple. Però, estic, s'ha de tirar-te la corda llavors, si tires de la corda, aniràs a veure la font dels de, de, de problemes que hi ha. I llavors, els problemes és, precisament, la manca de, de, de, de, de moltes coses, i entre elles, el que tu deies, el, el, el finançament, la manca de, de coratge polític. És dir, és que això també, que jo crec, és importantíssim, no perdre la filosofia d'escolta'm. De, de, de, de, Queixar-se, sí, però al mateix temps, reivindicar-se davant reviviar-se davant, davant de, de, de, dels polítics, assumeixin el paper de polític. Sí, però quan parlo de queixes és que potser no, no estic parlant eh, d'omplir que... no un, un formulari eh, de queixa. Quan jo parlo de queixa... Jo per... No, perdona. Dir, si, no, si el cap no, no funciona... Eh, no, no, no però vull dir de plantar-nos. I quan dic plantar-nos, és, és el que deia, per exemple, de, de Renfa. Eh, quan jo deia que, que, sentia, que sentia vergonya era de dir, mm, com, com no podem convocar una vaga i dir, no puc estar patint i fent cues i llevant-me tres hores abans per anar a treballar tard, per què no em planto? Per què no faig una vaga? Jo jo diré que, entenc eh, que, que és una manca de finançament i ho veig, que ens parlen molt de la imatge que té Espanya de, de nosaltres. Jo diré que els meus pares són d'Andalusia i, i quan, quan trepitxo la terra de, dels pares aquesta confrontació, aquesta, aquesta idea de que ens queixem i que... Mm, és relativa, és a dir, també... Sí, sí, et diré... Et diré jo et diré que crec que és relativa en el sentit que els ciutadans, és a dir, nosaltres podem anar a parlar amb les persones i que ens entenguin i a saber que hi ha coses diferents. Entenc que líders polítics i de, men, i de més moguin masses, eh, com aquí en poden moure i poden fer cular temes, però hi ha temes que són plenament conscients a Andalusia que aquí passen eh? que ells tenen una autovia i nosaltres tenim una, una autopista ells ho saben però nosaltres fins ara hem anat aguantant aguantant i en Villers els, els hi ha estat bé eh? vull dir, no sé fins a quin punt no crec que fos tant de trencament eh, si realment un partit eh, català es plantés tu creus que saps? Sí, una, una paraula, una paraula ja. no, és una si no és l'aspecte deixen tot el boicot al Caven a l'ambassade i altres coses, que fan, fan cremar la consciència de la gent. És això que, que ho veus, pantalons, ni que no, que veu, que veu això. Llavors, de què serveix de què es jo penso que el trencament, si és que hi ha un trencament, ha de venir per una consciència de, de, la, de, la, de la part política, dir, la vaga, tot vos com que vaga, però qui la convoca la vaga? s'ha de estar no per part de, de dels estaments polítics, per no la gent. És a dir, no no poden ser, dir, la gent eh, particularment, o bueno, poden fer eh, una acció, una manifestació, però, però la força està en la política, penso eh? I això ho acabo. Sí. jo que acaba. No, senyor. Jo d'entrada vié a felicitar-vos perquè el jovent algú es preocupa per el, el debat amb Llavors és clar, com que m'troqueu el meu queixar i me l'estimo, i no em fa cap vergonya reconeixo, em dol, segons què? En la història ha de servir per aprendre-la, per aprendre d'experiència. Per tant, amb lleugeres dades que poden ballar, estem d'acord tot el L'única cosa, en aquell temps valia la pena tenir en compte de que la Federació Socialista Catalana del Faginer, del Figuerran i tots aquests, aportaven, doncs, tota la massa sindical, a totes les comissions a tota la SEAT, el Nissan, tot això. I en canvi, el PSC Congrés, des del Pare Dimona, la Marta Mata, la l'Ernest Lluc, amb Pau repòs i tots aquests, ja portàvem altres coses, o ja portàvem altres Dit això, perquè, doncs, tots feien les... I aquest dia que vam sobar tant de socialisme, segons el Colomines, va ser un problema de llistes, que hi sortís. Però bueno, ja no hi entradia. El que sigui sí que llavors, i per acabar, jo vaig anar a la manifestació i no m'han fet fora M'he passat al meu partit dient que jo, com a mínim, tinc el dret a demanar-ho de la productivació i mai ningú m'ha fet fora. I sigut del Consell Nacional fins ara. Per tant, de davant nosaltres no fem com aquells que diuen ai que diu la Marta. No, no, en rebentor s'envia el caràcter de collons, aquests d'aquests amunt, a la pancarta poseu, eh? I no m'han fet res. No, no hauria ha d'haver-hi perquè mai es contien. com això que dieu això no hi és mai per de més i no el formulari no però que no eh però que hi havia que anar a la manifestació i em feia vergonya a Briena de dir que éreu vosaltres que vau posar el sorra i que, que durant 23 anys ens hem estat protegats però també tenien el dret d'anar d'anar-hi dic això perquè ens serveixi tots l'experiència i el que hem de fer és parlar-ne i comencem a dir que quan segons cadascú em duia. Però me n'ha fet creixer això a Per tant, endavant no sé.